Energia Konsumo Arduratsua eta Jasangarria proposatzen duen enpresako kide, Xabi Lozano, eguna eta ontzi etorri Goierri enpresako kide zer moduz, egunaan pejot eta kompania, ontzi bueno, Jasangarria zergatik? Bueno, gure egintzaren e, iaia muina, e, teknologia berriztagarriak eh direlako. Arduratsua zergatik? Ba, saiatzen garelako E, aldugunean e, populazioari edo herriari e, oro har baina berezik gure bazkidei ba haien kunzumo e, irizpideak eta e, lantzeko baliabidak ematen energia zitze egiten dugunean e, zer da eskaintzen duzuena zehazki? Bueno, gu eh, gaur egun eh, bi ataletan gaude murgilduta, eh, beti ere energia elektrikoa zarigara eta merkatu elektrikoak lau zutabe lau ankado lau pauso ditu eh, generazioa, eh, energia ba eh, transformatu eta energia elektrikoa eh, sortzeko pauso hori. Garraioa eta distribuzioa, hor tarteko ba, energia hori puntu batetik bestera eramatekoa eta laugarrena merkaturatzea da. E, prozesu nolabait e, administratiboa energiaren e, salerozketa. Gu non gauden e, sartuta? Ba e, kan eta laugarrenean, e, generazioan eta merkaturatzean. Gaur egungo ordenamendu juridikoa guri e, ba, eragiten uzen digun atalak e, erdikoetan ezin dugu sartu. Nik etxean e, gaza daukat, zer proposatzen diazu, etxea berutzeko. Bueno, e, goien errenik uzpegitik noski, esan beharko nizuke, ba, e, gaza e, beste erregai fosil bat bestirik ez dela, eta hori kontuan hartutik, hartuta, ba, jango, jan beharko zenukela pensatzen, e, ba, aurrera pausua egiten transizio energetik koditzen digune horretan, hau da, erregai fosilak alde batera uzten eta zure txaberotzeko beste sistemaren bat e, bilatzen. Konsumitzailezaren aldetik, behintzat, e, eta hori, e, aurreratzen tzen ez ere esango nizuke behintzat gasa erosten balimauzu egintzazula merkatu erregulatuan Beraz, esaten didazuna da gaur egungo ereduaren arabera energia instalazio gutxitan ekoizten dela? Bai, e, berriztagarria bueno, beti Espainiako estatuaz hitzein e, behar dugut, aurtearen arabera, e, baloreak aldatzen dira, baina gaurko egunean, ba, euneko geita baten bueltan gaude, eh? Gure energia konsumotik, e, ze parte, elektriko, eh? Energia elektriko ze parte datorren e, iturri beharriztagarrietatik. Bueno, fakturak ere, ekarri dizkizut, etxekoak, mm -hmm. endesa eta iberdrola. Zergatik, e, bazterrean utzi beharko konituzkeak? Bueno, eh, azken finean eh, kompromisoa edo koerentzia da praktikatzen den gauza bat, ezin da eksik jitu, baina bai egia da eta hau... Eh, Bueno, ki debatek aurreko hitzaldi baten erabiltzen adibidea da. E, boska, ez? Boska e, zein importantea den lau urtean bain gure boska ematea, e, alako do nolako e, proiektu politiko e, bati, baina zein importanteak diren ere, guk eh askotan igual jabetu gabe egunean e, eguneko e, hartzen ditugun erabakiak. E, eta eh honetan, ba oligopolioan egotzea ere e, zera, konsumitzaile moduan bazkinean e, zer daukagu hilabetean bein boska bat ematen ari dugula ere bai Ez gure dirua e, non e, jarri, zeren alde e, jarri, zein valoreren alde eta gero ere semotako teknologia eta sistema energetiko, politiko, sozial eta ekonomikoaren alde Bueno, goiener elkarteak defenditzen duen ereduan, Energia berstegarriko instalazioak bultatzen dira ez da? instalazio asko, txikiak eta lurralde osoan zakabanatuak e... zabaldu ezagun mapa.. Uhum. Bai bueno, horri daokienez alde batetik. E, bai goienerrek, goienerren bidez konsumsumitzen den energiaren ehuneko ehuna? E, e, iturri berriz tagarrietatik dator Ordan hori e, hemen irunian edo malagan, baina badakigu e, bazkidea ginezkero eta kontratuago jenerren izan da bagure konsumoa e, bide horretatik dola. hori dagokio merkaturatze atalari Bestalde ere dugu generazioan e, sartuta gaudela Noiztik, bueno, berriki e, Desplegatu dugu e, proiektu hori e, Egia da, goienerren sorreratik e, asmo nagusia zela e, generazo, Generazio proiektu zehatzak e, garatzea hemen lurraldean e, Sakaban atuta, e, konsumo puntuetatik alik gertuen Gertatzen dena da ere, e, ba, joan den urtera arte Ez dugula izan e, masa sozial eta e, bueno, azkenean e, aukera e, aski, ba martxan jarri alizateko proiektu hoiek Joanden urteko e, uztailean hasi e, ginen energiaren generazioa ezitze egiten duzunean energia sortzea ari zara. Bai, bai, bueno, tekniko transformazioa da, eh? Azkenan energia hor dago, e, planetan dago, hidroelektrikoa izan edo fotovoltaikoa eta guk egiten duguna da hori e, elektriko bihurtu. E, beraz, esan, esaten izun moduan e, ustalian hasi ginen, iaz e, proiektu zehatzak e, aurrera ateratzen, desplegatzen hemen euskal herrian eta bideo horretan ba, e, bueno gu, irabaziaz mori gabeko kooperatibara eta e, gauzak e, mailan egiten ditugu eta honakoa ere ba, abia puntua izan zen e, hernanetik oso gertu fagoiagan, e, zentral hidroelektriko txiki bat e, gure garen e, genuen, e, Eta, e, oinatin ere, ba, lau salto hidrauliko e, dituen enpresa munizipal baten parte bat hartu dugu. Gaur-gaurkoz, goginerrek ja e, sortzen du, kons, gure bazkide konsumitzen duten energiaren euneko bi. Horrek esan nahi du, ba, bueno, martxan jarri garela, baina bide luzea daukagula oraindik e, aurretik. Bueno, ze mart bezero, ze mart bazkie dituzu behar. Gaurko egunean, beratzi mila sortzireun e, inguru gara. Berbada orain ja, beratzi mila da bi. E, Bagoaz, erritmo politoan politan azten, eta mar mila inguru izanen gara laster, eta kontratuak, ba, ma bi mila, ma mila inguru. Bueno, eta uste duzu, sensibilizazioa gizartean gero eta haundiagoa dela? Bai, bai, e, somatzen da. Edo asko kostatzen zaigula faktura hartu, eta letra txiki o renaurrean pereza al debater a usted. Bai, badago, bueno, azkenean e, peresanena faktorezo importantea da. Gurera e, urru iltzen den e, jende askoren lembiziko hitza dira, joe, manera man demora pilo bat, ia noiz egiten duen hau. Ez dut bateri ulertzen faktura, baino hala ere utzi eta utzi eta utzi. <hum> bai, bai, e, ez gaude sobera ohituta eh, askori, bueno, etxean iberrolaren faktura alduzaigu ya, pues, bueno, eman bezala eta E, bueno, gainerako sakrosanta eta trinidadearen e, bestelako elementuak bezala, bai berrola argiarendako eta batzuei, bai, igual gehiago kostetzen zaie ulertzea, ba, merkatu aldatu dela, bestelako aukerak daudela eta e, lehen esaten izuna, bizkat gure nire praktika egunerako praktikarekin ere lagundu dezakela beste, beste modu batean e, eragiten Bueno, gure entzule horrek zuengana gana jo naiko balu goiener elkarteak dauka egoitza Iruñean, esate baterako. Mm -hmm. Iruñean eh, gaude, bastangara gardotegia eta San Francisco kola, eskola eh, tartean, kale, kale berrian. Kale berrian zaudete, kale ma, maleme tabernaren ondoan, gutxi gora bera. Maleme galtzen daizen eta ez dute zagutzen. Ja, bueno, gora. ni gazteagoa naiz, maleme <laughs> eta utopia jartean gutxi gora bera. Ba, hortxe berean gaude, e? Eh? kale berriaren eunda amaikan. Oso hongi. Aizu, eta persatzen du, zaren zarian ere, izanen zaretela, goian... Bai, bai, bueno, azkinean, e, edo zinek, e, informazioa eskuratu da, okudeak e, egiteko, behar duena da. Kontu zenbakia eskuratu, ta e, azken aldiko faktura bat, bere ere bai. Hori eskura izanik, e, telefonoz deitu, E, interneten bidez ere gure webunean goiener.comen e, badugun hor berak kudeaketa egiteko e, aukera edo e, kale berriko bulegora hurruldo Oso ongi ba Xabi Lozano, miie eskerاونit eta berrez ere gureanai zaitugu gai honen inguruan, energia jasangarriaz eta berriztagarriaz gurekin solasean aritzeko. Aio eta ongi zan, ez dakitai, azken egoitzu batzuk. Ba, eguno, placerraan iretzako pillo, nahi duzun arte, mi eskertzuei. Osa ongi, aio eta ongi zan. Aio.